Ja, då sitter vi alla ner. Hej och eh, välkomna allihopa. Jag heter Andreas och Jag är redaktör för då, den här tidningen Nyfra musik som är här, det senaste numret. Och det har då temat musik och kritik. Och med anledning av att vi släpper det här numret vilket vi gör att det var Eller nej, inte speciellt utav. Vi har släppt det redan och eh, det har varit musik det ett tag. Men det här är vår release och så och med anledning av det arrangerar vi ett seminarium diskussion som vi gör här på Vän vi är väldigt tacksamma för att vi får göra i samarbete med samarbete med Ems och som konserter som, som jag säga också. och eh, i panelen här så har vi till att börja med Erik Walleroth är eh, kritiker, redaktör, eller eh, har varit kritiker, redaktör och är mera eh, doktorand i musikvetenskap och är fortfarande friskribent, kan man väl säga. Och har skrivit ett bidrag i det här om musik. Det är lite kring det som vi ska omledningstala kring. Och sen har vi Thomas Anderberg, eh, kritiker på DN, eh, filosof. Som, eh, som är med här i panelen. Liksom eh, Camilla Lundberg som är på Sveriges Telefon som också är medverkade i en intervju. Och sen längst ut på vänsterkanten har vi Sofie Almord från, eh, som är redaktör för Konstinskriptet i Paletten och är konstkriptad i Svenska Dagbladet. Vi börjar med att Erik i, håller riktigt anförande här i 10-15 minuter, sen så håller vi på eh, panelen och diskuterar om musikkritik, om konstmusikets plats i musikkritiken och så. Och sen efter kanske en halvtimme eller 3-4 där så avrundar vi och då är fältet öppet för frågesynpunkter och, och inlägg med. Den. Så, ja. Mm. Vi kör igång, helt enkelt. Rullar uh, inspelningsen kattur? Ja. ja, välkommen Erik. Tack så mycket. Eh, ja, eh, istället för att eh, hålla någonting fullständigt fritt eh, så tänkte jag utgå ifrån den sc eller den artikeln som jag har skrivit här i Musik, eh, numret och eh, det var för mig väldigt intressant att bli tillfrågad av Andreas om det i och med att jag för 15 år sedan gjorde någonting liknande även om det var då betydligt mer ambitiöst. F från min sida i, i, i upplägget var Newtonen Musik, det var, vi hade en ny form, vi, det var en väldigt stor satsning och jag blev omvänd av Borryberg, som var den dåvarande chefredaktören, att gå igenom, jag vet inte om det var fyra-fem månader, och gå igenom alla dagstidningar, inte bara Stockholmstidningen utan också tidningen i Malmö och Göteborg, i jakt efter den tillståndet för den, den nutida musikkritik som, som fanns. Den här omgången så äh, blev det mer en, en snabbare avläsning utifrån min, min allmänna läsning av, av, av äh, dagstidningar. Alltså alls inte lika systematiskt och istället så kom ju Andreas Engström här med en, en genomgång av, äh, av skivreceptioner och då med ett lite bredare spektrum äh, av, av, av äh, texter och genre. En annan eller en, en skillnad mellan nu och då. Det är, jag tror det är rätt viktigt att klargöra positioner. Det är då var jag ordentligt aktiv musikkritiker i Sydsvenskan, Jag skrev också i den tillfälliga, rätt så tillfälliga kvällstidningen idag. Uh, och numera så är jag alltså borta från uh, dagstidningarna, utan det, det, uh, jag kan inte tyvärr kalla mig musikkritiker längre. Det gör att jag i den meningen befinner mig utanför uh, det hela. Jag, då kommenterade jag till och med några av mina egna texter i och med att jag själv var en väldigt aktiv uh, skribent. Uh, det uh, kan jag inte göra nu precis. Uh, men jag tror ändå att det är intressant för att få någon historisk djupdimension på det hela, att utgå ifrån den undersökningen då för 15 år sedan. Det var alltså 94 och jag tror att det allmänt sett hände en del från 90-talets början och de första åren inom diskussionen kring musik. Det var Nämligen då började det bli ett starkare inflöde från de humanistiska teoribildningar som, som på andra områden hade varit introducerade redan under 80-talet. Alltså poststrukturalism, postmodern teori etc, etc, etc. Det kan man ana i, i eh, det här numret som vi kom med. Eh, och man kan också ana någon slags... Eh, ambitionsförändring hos en rad musikskribenter, kanske inte i dagstegningskritiken utan rent allmänt. En, en, man anslöt sig helt enkelt till ett, ett samtal som hade pågått med rätt stor kraft i, i övriga konstarter. Så att det som hade varit en rätt så kraftig skillnad i inställning till kritiken mellan, mellan de olika konstarterna, den började luckas upp. Det fanns helt enkelt en, en, en gemensam bas kring teoribildningar som man då började tala om. sen 1995, vilket jag själv tyckte var mycket intressant, det kom en något så onvanligt som en ordentlig musikdebatt som hade väckts av Jan L. Mortensson som hade gått på uh, uh, uruppförandet av Sten david Sandströms High Mass och uh, blivit så uh, irriterad att han skrev en, en understräckare i Svenska Dagbladet som sen ledde till uh, en riktigt omfattande och livaktig uh, musikdebatt. Uh, jag tar upp just detta faktum i, i min artikel därför att jag själv uh, misstänker att Just den, alltså den företeelsen att, att uppstå en så en så engagerad diskussion inte verkar vara möjlig idag just kring nutida konstmusik. Man kan mycket väl tänka sig en andra typ av diskussioner. Det är inte så att man har slutat diskutera musik. Men jag misstänker att konstmusiken inte spelar den rollen längre. Man kan här också påminnas om Björn Billing som var en utmordentligt skarp adorno skribent som kom med dystopier kring musikens, postmusikens utveckling. Han fick själv från stora delar av, av Svenska Tångsättarföreningen därför att han hade utmålat sig 90% av alla medlemmar som någon slags ja, fullkomligt ointressanta tonsättare, och sen fanns en liten klick eh, modernister som, som, som han gillade, som stod i motsättning till dagens eller dåtidens konserveliv och alltså i den meningen fyllde en kritisk funktion. Eh, samtidigt så eh, märkte jag själv att när jag skrev artiklarna att jag faktiskt upprepade väldigt mycket av, av, eh, av eh, mina synpunkter. Eh, fortfarande skriver man kort om, eh, om konserter. Eh, det är relativt sällan eller mycket sällan det förekommer eh, nutida musik eller nutida konstmusik. Eh, det, jag tror inte att det egentligen har blivit någon förändring där. Eh, det är snarare så att det är ännu kortare recensioner nu än det var då. Men det handlar fortfarande inte om något, alltså, något direkt. Inte om några gigantiska artiklar att det var en gyllene tid för 15 år sedan. Jag tror aldrig att det har funnits en sån gyllene tid för musikkritiken. Man kan också notera att det inte finns någon musikkritiker som riktigt tar på sig rollen som en, en, vad ska jag säga, en specialisering på den, den nyskrivna konstmusiken utan det finns en allmän... Det, musikkritikerna av idag är allmänna i en eller annan mening. Det kan vara att man sysslar med konstmusik som... som, som och klassisk musik, så som i Svenska Dagbladet eller som idén att, att man helt enkelt går över de olika genrerna och äh, går på rockkonserter etc. Därutöver. Jag efterlyste också då mer reflektion, alltså ett, ett reflektionsutrymme som äh, antingen inte finns äh, eller äh, där musikkritikerna själva svarar för en, en, en lamhet som gör att man helt enkelt inte slår igenom. Jag var själv kritiker på Svenska Dagbladet under en längre tid och det var absolut inte så att någon sa till mig att nej, du får inte skriva, det, det är tvärtom. ett, ett, ett efterfrågande av, av reflekterande texter kring, kring musik. Och min, min, jag kan <coughs> föreställa mig att det Snarare handlar det om skribenterna än redaktörer som inte släpper in den typen av diskussion. Det finns också ett inslag som inte har förändrat sig och det är ett slags... Nu ska vi se här om jag hittar citatet. Alltså en nedlåtande inställning då då från kritiker. Och i det här fallet så är det en skribent som heter du ska se, Björnström. Nu ska vi se där. Aj, nu har jag missat hans. Jag har lyckats nog hitta hans förnan. Det är hämtat från Svenska Dagbladet i alla fall och är någonting som absolut skulle kunna dyka upp även nu. Uruppföranden uh, av svensk nutida musik kan annars vara grymma psykiska prövningar ångestfyllda stråkvartetter med sånginslag som skär genom märg och ben Bizarra plockstycken för slagverk som ska skildra alla upptänkliga varianter av smår, svårmod och lidande Pianister som slår an en enda ton på klaviaturen och envisas med att spela hela stycket in i flygen, allt enligt kompositörens direktiv, etc. etc. Det här är en typ av, um, nästan en, en genre i sig, uh, i sig själv, alltså som har följt med modernismen ända sedan 1920-talet. Det finns exakt lika, uh, den, den här vulgärkritiken tar sig ungefär samma uttryck för uh, nästan hundra år sedan som, som den gör nu. Jag skulle vilja eh, göra en liten sammanfattning av, av några förändringar i, eh, i, eh, i hela det landskap som vi rör oss i. Och det handlar dels om ekonomiska förändringar, dels om kulturella förändringar, också mediala förändringar. En eh, absolut eh, tydlig trend har varit ett slags kommersialisering av dagstidningarna. Och nu är det absolut också så att Dagstidningar har alltid varit kommersiella. Det är eh, vinstdrivande företag och, och eh, eh, det står eh, eh, ja, man ska helt enkelt lyckas kombinera en, en intressant eh, läsning med eh, en, en eh, eh, med ekonomiska intressen. Men den här eh, den här Eh, kommersialisering jag talar om ligger skulle jag säga i en mer tydlig, alltså ett, eller en avvikande uppfattning om vad man bör göra med en dagstidning, det vill säga tidigare fanns eh, med, eh, om man tar ledarsidorna som exempel, en idé om att eh, driva opinionsbildningen eh, och att det var ett slags huvuddel i eh, dagstidningens eh, existens. Uh, nu tror jag att hela den idén om, om opinionsbildningen som centrum är ersatt av en, en, en normalisering av dagstidningen till att bli ett vanligt företag. Alltså man ingår i underhållningsbranschen snarare än att man är en idétriven rörelse. Uh, den andra ekonomiska förändringen det är jag ska säga, annonsmarknadens större inflytande på materialet. I och med att den, den inkomsten tidning får i större utsträckning kommer från, från annonsmarknaden nu än från prenumerationsintäkten så hamnar man helt enkelt i annonsmarknadens händer och där konsekvensen av, av att annonsmarknaden utmålar generationen mellan sig 20 och 40 år till att vara den mest intressanta det gör att man också förändrar innehållet i tidningarna och anpassar sig efter det Vi har en, också en kulturell förändring som skulle kunna beskrivas i, i termer av den postmoderna uppluckringen av, av hierarkier, det vill säga det finns en, en, en hierarkilöshet eh, som gör att man eh, kan se en diskussion som just nu pågår i Aftonradet, alltså där man försöker lösa upp eh, en, en, den hierarki som finns mellan högt och lågt, mellan, mellan konstkultur och populärkultur. Eh, vi har också ett slags avantgardets försvinnande eh, där tonsättarnas anspråk med sin musik tycks ha blivit lite lite mer beskedlig. Man förändrar inte världen med, med sin musik, man gör inte verk som, som, som är tänkt att, att fungera annat än under den närmaste tiden. Ett antal av de tonsätter jag känner har tydligt givit uttryck just för en sån ändrad inställning den mediala skillnaden är att givetvis att internet har blivit en, en, en, en extremt viktig spelplan och här kan man absolut se en, det givna är att, att man mycket lättare kan få en överblick över sitt eget område men samtidigt att, att, att, att själva tillgången gör att man blir mer specialiserad. Och det ändrar också när man uppsöker såna texter som, som är lätt tillgängliga just under, under själva sittningen och man undviker, man fastnar inte så lätt i, i, i längre texter allt det här får sin återverkning också i, i, i dagstidningarna. Och absolut ska man också föra in bloggen som företeelse i och med att den har öppnat upp möjligheterna för skribenter att, att äh, dels befinna sig utom dagstidningarna och ändå kunna vara äh, bedriva en, en resonerande verksamhet. Äh, å andra sidan så kan man absolut också se en äh, det, jag vet inte om det kanske är ett, ett i första hand svenskt fenomen men där de viktigaste bloggarna är skribenter som redan har sina plattformar, det vill säga skribenter på de stora dagstidningarna som får möjlighet att skriva ett ännu större antal texter, det vill säga det har inte blivit någon maktförskjutning i egentlig mening utan samma skribenter fortsätter att äga ordet. Och Just bloggen är, äh, ska jag säga, en en, utanför en intressant möjlighet. Men samtidigt så, finns, äh, så drivs en, en, en så pass äh, vad ska jag säga, subjektifierad textframställning där. Äh, att äh, att äh, vad ska jag säga, det kravet som man har äh, på en text som ska tryckas äh, är så pass mycket högre. Att äh, den, den text man skriver på bloggen är egentligen någonting som, som äh, inte i underställt samma kvalitets, äh, kvalitetsanspråk. Finns det någonting äh, att sätta emot det här? Det, jag skulle vilja äh, ta en fras hämta från Paul Léloire, den, den franske poeten äh, som talade om äh, le de de dure desir äh, de det är Obevekliga begäret efter förblivanden. Det är en slags inställning som eh, jag själv eh, utan tvekan ställer mig tillbaka. Om det är Jordstein, litteraturkritiken, som har, har tagit upp den. Eh, det har blivit ett slags formel i hans texter. Och det är helt enkelt inställningen till eh, både det egna skrivandet och, eh, och konsten i överhuvudtaget att syssla med det som eh, är förblivande. Eh, vad skulle då kritikens svar kunna vara på den här eh, eh, ambitiösa eh, konstnärliga verksamheten? Ja, dagstidningarna, där ser jag inte egentligen den dagskritik som vi, vi har framför oss som någon egentlig spelplan. Eh, det är alldeles för, allting sker i alldeles för, för begränsade former för att man ska kunna ge den typen av, av kritiskt gensvar. Jag befinner mig själv alltså på musikvetenskapen och också där tror jag efter något slags yngelår då man får, får leka fritt, det vill säga när man skriver sin doktorsavhandling. Sen träder den dystra tillvaron in och man blir styrd av de områden där forskningspengar finns och jag tror inte att den form av avancerad musikkritik eh, som jag tänker på egentligen kan utföras där. Eh, det är mycket möjligt att jag är fel. Eh, sen har vi också möjligheten att bedriva det som eh, finns eh, en engelsk term för criticism, det vill säga en, en typ av högre kritik som, som eh, eh, sker i bokform och där man naturligtvis då inte känner några andra gränser än de gränser som sätts av förlagen. Det vill säga man bör tillhöra ett språkområde som där förlagen faktiskt ser att det finns, finns möjligheter att, att, att trycka en bok utan att gå med allt för stor förlust för att man ska kunna skriva den typen av böcker. Så att det är en lika eh, moloken eh, bild som jag ser framför mig nu som jag såg då. Samtidigt tror jag att det hela ligger i ett slags egen ett, ett, ett, det är, förmågan att, att, att komma med egna initiativ som kan vända eh, den möjliga medvetet dystra jag uppmålar nu till någonting som fungerar lite bättre. Tackar. Eh, jag tänkte låta de övriga på deltagarna också få sitt ord här med en laboriakiv och en, en, en, en fråga som är av särskild andelägenhet. Eh, ja, vi tar med Thomas. Här mm. är fast blimmat. Okay. <här> Men jag tror att det är bra att du är lite ifrån för att du, du är väldigt okay. ljusfrågigt ljudande. Jag sitter ju här omgiven av ganska många detta musikkritiker. Jag har ju varit verksam under de här 15 åren som har gått sedan Erik slötade. Under de 15 åren så har musikkritikerskår tunnas ut betydligt. Och inte alltid ersatts med nya krafter. på nya krafter som har kommit har varit bra. Enligt min bedömning och... Jag skulle nog vilja problematisera det som Erik säger på ett par punkter. För det första så tror jag då att, att musikkritikens förändrade hållning lite grann har att göra med förändringen också inom musiklivet. Alltså konstmusiken har förändrats en hel del under de här 15 åren. Det avantgarde som var oproblematiserat satt i hierarkins spets har fått konkurrens av grupper som, eller av tomsättare som befinner sig med ett annat estetiskt ideal och som naturligtvis också kräver en, en bevakning det är ju faktiskt inte så att kritikerna själva kan helt avgöra vad vi vill bevaka utan det finns ju en, en informationsplikt och en, en bevakningsplikt också när det gäller musik som eh, kanske befinner sig väldigt långt från de egna estetiska idealerna och framförallt så har vi då, skulle jag säga, en plikt då att se vilka förtjänster som finns i postmoderna strömningar som då utgör en problematisering då av den traditionella modernistiska mittfåra som fortfarande utgör en stor del av vår bevakning det vanligaste klagomålet jag får är inte att jag missar att gå på nutida musikkonserter utan att jag i allt för högre grad väljer att Prioritera detta och det kan vi säga. Det avspeglar naturligtvis ett visst intresse, men eh, det är ju inte någonting som eh, kan bli totalt dominant i utbildet. Alltså, kritiken har eh, andra eh, uppgifter än, än att eh, spegla sina egna intressen i, i, i musiklivet. Eh, sen är det naturligtvis så att, att media har förändrats, men det har inte förändrats så, så här. Enkelt så att plötsligt har det inneburit en minskning av, av konstmusikens eh, <hör> möjligheter att göra sig gällande. Under en period i slutet av 90-talet så härskade, en, eh, åtminstone på Dagens Nyheter, då en, en policy att alla eh, uttrycksformer skulle ha ett stort utrymme på de ledande sidorna. Det gjorde att man plötsligt kunde skriva långa, och till och med riktigt långa, 6-7 000 tecken artiklar på det utrymme som nu däremot är helt ägnat åt litteraturbevakning. Alltså den stora förändringen som ägt rum under senare år det är att tabloidiseringen har minskat konstmusikens utrymme att göra sig igenom. Alltså den stora förändringen då har ägt rum då, ska säga, efter år 2000. Det finns mätningar också kan man säga, som visar detta och det är naturligtvis en minskning. Men det bör också sägas att den minskningen är inte är enbart svensk. De tidningar jag regelbundet följer utomlands har ungefär motsvarande förändringar. Guardian och Times har nu numera konstmusikresultationer som ofta är inte är placerade på kultursidan utan... För att de ska vara färska så finns det inne på nysidan. Så det är kortare än våra eh, eller anmälningar. För jag håller med om att det finns en skillnad man kan göra mellan kritik och, och eh, anmälningar. Ofta är det det vi gör, det är alltså anmälningar. Vi är med ett kort om dem. Eh, så där har alltså en, en förändring ett dröm, som är ännu tydligare om man jämför med Le Monde till exempel. Som i stort sett inte alls skriver om konstnärskap. Och ytterligt eh, sällan är mer än en större eh, bevakning, utan det är korta omdömen. Eh, om någon ny bok eller om någon ny skiv. Så det där är en förändring som absolut inte är, är enbart svensk. Den är beklaglig, men den är beklaglig eh, i synnerhet för att den slår globalt. I amerikansk press så är den ännu mer... Eh, genomgående och där har ett stort antal kritiker försvunnit, men jag följer inte amerikanska tidningar regelbundet och kan därför inte hänvisa till några undersökningar Och det innebär ju då att den riktigt seriösa konstmusikbevakning den blir allt mer hänvisad till specialtidskrifter och i dessa specialtidskrifter så Ägnar man sig inte sällan och helt befogat åt en polemik då med den minskade bevakning som äger rum i dagspressen och där man har ganska lite möjlighet också att kunna bemöta angreppen. Så ett, ett, ett, ett tio sidors angrepp i nutida musik kan, kan möjligen bemötas med en, en 2000 tecken lång krön i dagens nyhet. Det betyder naturligtvis, en, en, en, en, ja, det är inte riktigt fair play, kan man säga. Där hamnar dagspressen i, i, i trängt läge och det är naturligt otroligt beklagligt därför att det innebär ju då att man kommer bara att eh, tala för en, en liten och trängd krets. Det betyder då alltså att, att eh, kulturtidskrifter blir revirbevakare där man bara möter likasinnade. Och att möjligheterna då att försöka föra ut något, eh, alltså att informera om trendförskjutningar, om estetiska debatter bara kan resultera i genomslag. Det tycker jag är möjligt att är att Erik, här. så alltså att jag vet inte riktigt vad du har grundat din undersökning på. men Själv har jag då skrivit och då ett 40-50-tal kommentarer, granskningar, en del av dem ganska stora. Det är ungefär så mycket som man i dagens läge kan herberera på i en kulturtillskrift. Du kan ifrågasätta deras kvalitet men de, de finns där trots allt. Eh, däremot som du säger, att det blir inte mycket svarsmöjligheter. Eh, svaren får, eh, får jag ju som mejl och besvarar också som mejl. Eh, jag får ganska mycket mejl men det är ju heller inte något som befrämjar det bredare samtal som man behöver. De för eh, större diskussioner som jag kan påminna mig senare på senare år det var just en problematisering av modernismens eh, senare utveckling i förhållande till alternativa av postmodernistiska genrer och då en, en diskussion apropå då, kulturutredningen. Problemet är då kan jag säga då, och det kanske också i viss i sammanhanget att nästan ingenting av det materialet hamnar ute på nätet. det, därför att det finns alltså nätredaktörer och nätredaktörer tar upp de artiklar som anses vara intressanta för en större publik och det är sällan den här typen av artiklar. Så mindre än en tredjedel av mina artiklar hamnar då man ut på nätet. Och därför kan man alltså inte använda det som källa, vill man kolla dem får man gå till presstext. Men det så att man skulle vilja syna det av någon anledning. Och det, allt detta innebär ju att, att konstmusikens bevakning blir marginaliserad Eh, vi har flyttats tillbaka till att skriva på scensidorna, där konkurrerar vi mycket eh, riktigt med nöjet men däremot skulle jag då vilja problematisera den här bilden att, att det är så att just för att jag och mina kollegor eh, och det behöver betonas som vi har gjort helt frivilligt, det är inte så att Martin Nyström tvingas, det är inte så att vi tycker att han skulle ha be oss att avhålla oss från att skriva om andra genrer men, men eh, det är inte ett nollstummespel det är så att skriver jag om en annan kanger så gör jag det på förslag av en, en annan redaktör och denna redaktör, som i det här fallet är Nils Hansson, han vet ungefär vad jag tycker om att skriva om men det är inte så att den artikeln tränger undan någonting i konstnedsättning. Däremot är det så att jag och jag tror också mina kollegor har slagit ganska hårt för att, att få det utrymme vi faktiskt kan då då tillskansa oss. Men det, befinner sig, det, det, det problematiska läget är ju att, att de flesta musikkritiker idag är frilansare, De deltar inte särskilt mycket i den allmänna planeringsverksamheten. Jag är nog ett undantag. Jag sköter en stor del av planeringen. Men det är på förslagsbasis sedan när besluten tas då har jag ganska litet inflytande. Så att. På ett sätt skulle jag då säga att, att bilden är, eh, som, som Erik ger är riktig. Men jag skulle säga då att, också att skälen till detta är lite mer komplicerade. Och jag tror då att, att försöken att eh, motverka den här marginaliseringen eh, tyvärr leder till ytterligare marginalisering. Det är alldeles utmärkt att det finns en, en specialtidskrift eller vidbevakande tidskrift som nutida musik. Det, eh, när jag började intressera mig för musik så var nutida musiken. En, en otroligt viktig informationskälla då när jag var 10-12 år och började eh, lyssna mig fram i musiklivet. Men däremot är det så att man kan inte begära att eh, en eh, musikintresserad allmänhet eh, ska söka sig fram till de här specialtidskrifterna Utan man får tänka sig då att det där finns det för den specialiserade elit som då är på jakt efter en bas ungefär, Ja, låter vi tacka för det med det ordet gå vidare. Jag kanske ska komma med ett annat citat av Paul Eloise. Bonjour, tristes. Det han som sa det, inte François Sagan ursprungligen. Jag är också förrättning, precis som Erik. Vi är i och för sig verksamma med musik, men jag sysslar med ett annat medium, nämligen television, sedan tio år. Men jag var ju musikkritiker i Expressen i mer än 20 år, så det kan jag inte inte få ansvara mig. Och eh, jag kan säga det att som dagstidens kritiker och i synnerhet då i en tabloid, som var tabloid från början, som alltså Expressen där, där man måste skriva väldigt lakoniskt, så saknade jag kolossalt, vad ska jag säga, dialektiken med eh, tidskrifter. Nutella musik fanns alltid, men eh, det fanns ju inga tidskrifter att tala om för andra musik som jag skrev om. Och det där var ett dilemma tycker jag, att vi, till skillnad från andra konstarter, inte har det liksom samspelet eller motspelet. För att eh, det finns ju, precis som Thomas har sagt, gränser för hur mycket eh, dagstidningskritik kan herbergera. I synnerhet som vi förväntas skriva om eh, en ganska stor massa av musik. Jag valde att också som den journalist som jag är ursprungligen fokusera på, också på musiklivet, förutsättningarna för musik. Och att titta lite grann på dem och titta på vad jag tyckte ofta var en barnskötsel i musiklivet. och För det behövde man ibland göra ett ordentligt journalistiskt fotarbete som Erik har gjort nu i och för sig. Men jobba som vanlig journalist och, och kolla fakta och, och göra statistik och liknande. En sån sak som vi gjorde på Expressen för, jag tror att det är 25 år sedan nu. Det var en, en kampanj som, där vi bestämde att vi skulle göra en kampanj som heter Varför tysta svensk musik? Som gick ut på att äh, svensk ny musik var, tyckte vi, groteskt underrepresenterad bland... Äh, symfoniorkestran i konserthusen och det gjordes medelst en ordentlig statistisk undersökning och där vi också, eller jag får jag säga, det var ju jag, eh, gjorde så, så till att det blev ett upprop från en massa tosättare där den äldste då var den då mycket gamla Hilding Rosenberg så det är och den yngste var Thomas Jennefelt. Och den typen av aktioner eh, görs ju inte, tycker jag. Och det tycker jag är en brist i dagens dagstidningskritik. Alltså att man inte gör tillräckligt av det här med eh, rent journalistiska arbetet. Det, har funnits, det finns mycket olika slags beröringsångest i den här branschen. Eh, det har funnits, menar jag, i kåren är väldigt... Eh, beröringsskräck gentemot det vad ska vi säga, kommersiella. Man har utgått från alltid att det inte att en marknad överhuvudtaget inte existerar för kompositörer, tonsättare. Och eh, till exempel, det, det är ju historiskt idag överspelat exempel, men jag tyckte det, det hade giltighet då på något vis så är det intressant Men idag att tänka på det här med skivutgivning. Det, det är ju någonting som är en anakronist närmast idag. Men eh, att när det gäller skivutgivning av eh, nutida musik som vi pratar om här så var ju det en angelägenhet i stort sett för FST själva som upprättade en, en turordningslista och att, som inte hade dugg med att göra hur pass angelägen eller aktuell eller intressant en kompositör var utan man, stod, man fick sin tur så att säga. Och ett talande exempel tycker jag var när Karin Renqvist kom med sin Davids Nim tidigt 80-tal som var väldigt annorlunda. Det var verkligen ett mycket intressant stycke. Det dröjde tror jag tio år innan det kom på skiva. Och eh, det tycker jag var ett exempel på, på just den här eh, ja, vanskötseln vill jag påstå av musiklivet. Eh, en annan sådan sak som jag vill lasta tosättarna själva för delvis, det är det faktum att man inte har sett till att det har kommit ut eh, enkla CD-utgåvor av Uh, orkesterverk, framförallt i Bärvalhallen, där man har utmärkt inspelningsmöjlighet. Alltså när det faktiskt är, betyd... man känner att det här är musik som verkligen angår, som slår an hos publiken, då ska man kunna ta del av och ta med sig en hem. Uh, inte behöva vänta sju år på att den ska komma, för den är en, en kall. Eh, en annan beröringsskräck har vi i ett viktigt medium som vi inte har berört här är, det har ju varit Musikradion P2 som alltså har haft en, en fullsen beröringsskräck inför musikkritik eh, där man har vägrat in ut och decennien in att till exempel ha vanlig enkel eh, jämföra skivinspelningar och liknande, för att inte tala om ny musik eh, det existerar ju inte, utan där lever ju kvar någon slags statlig eh attityd att man står över eller bortom eh, sådant. Eh, det har funnits en berömd från musikvetenskapen gentemot andra delar av musiklivet till exempel eh, dastinisk kritik där har det varit väldigt, väldigt få gemensamma kanaler som eh, där vi som jag vill påstå att det har varit specifik just för konstformen musik, det, som vi inte haft när det gäller konst till exempel, eller litteratur och så vidare. Och eh, ett Stockholmsfenomen, fenomen, väldigt tråkigt sådant, har ju varit det faktum att musikvetenskaperna har suttit i samma lokaler som musikhögskolan och inte funnits något som helst samråde mellan. Det tycker jag närmast var kriminellt. Eh, så att... Eh, jag vet inte vad allt det här bottnar i, men jag tycker att det är sådana frågor som... som ja, den typen av aktioner, belysningar analyser saknar jag i dagstidningarna idag. Det tycker jag är det som dagstidningarna kan vara medium för. Det är inte så många andra fora för sådana frågor. Um, Ja, sen, om ni, om ni vill kan jag säga någonting om tv, men det kan vi kanske ta det lite senare. Ja. Ja, här har vi egentligen alltså inte inte detta eller är en syftkritiker, Sofie Vygård. Ja, det man slås av så här är ju att eh, trots alla tal om gränsöverskridande möten inom kulturlivet så är det ju de ansikten jag ser här idag, det är ju inte sådana som jag stötte på då i mina galleribesök och ja, sök på museer och institutioner inom konstvärlden, så det är ganska intressant att vi eh, är förhållandevis slutna kretsar ändå, vi rör oss inom och eh, det kan jag tycka är väldigt synd och det är, det är samma sak lite grann inom eh, bildkonsten och litteraturen, men kanske än mer så, mellan musik och eh, bildkonst jag vet inte om ni alla känner till konsttidskriften Paletten. Jag kan ju passa på att slå ett väldigt kort slag för den då. Det är Sveriges äldsta nu levande konsttidsskrift, startade 1940. Och var väl på sätt och vis gränsöverskridande redan då man tog in röster från litteraturens värld. Harry Martinsson, Karin Boye, finska modernister och så vidare skrev om bildkonst. Och sedan gjorde också Paletten ett väldigt uppmärksammat nummer om ljudkonst, en annan term då som vi inte har berört hittills här idag, för några år sedan med Magnus Haglund som redaktör. Det var före min tid. Jag representerar ju då här ikväll både den här specialtidskriften för rena konstnärer då och dagskritiken genom det jag skriver i Svenska Dagbladet. Nu tar jag en sån här konstigt skrift väldigt mycket tid och kraft så att jag har mer och mer fått ägna mig åt den och i synnerhet också med anledning av de sänkta anslag som konsten, paletten får via Kulturrådet och så vidare gör ju att pressen blir desto större på den anställda. Så att det, samtidigt som konstlivet fullständigt har exploderat de senaste 10-15 åren. Jag har sett prov på nya konsthallar, privata initiativ, nyöppnade gallerier, ett helt nytt galleristråk på Hudiksvallsgatan och så vidare. Så har ju knappast mer anslag så att säga, större utrymme skjutits till till det opinionsbildande materialet då i dagspress eller på... Eh, paletten är ju lite intressant så tillvida, att eh, vi fortfarande skriver på svenska eh, och många tycker, men herregud, kom igen, översätt till engelska och försöka promota svensk konst internationellt. Eh, det är naturligtvis en resursfråga, men sen är det också ett viktigt, eh, viktigt ur demokratisynpunkt eller liknande då, att vi faktiskt översätter de här konstterminologin till det svenska språket, för att det blir en väldig urvattning annars. Jag tycker nog att det är viktigt, däremot, så skulle man vilja ha två eh, olika upplagor, givetvis, två versioner eh, av paletten. Eh, och, sen så paletten i, i motsats till dagstidningskritik. Eh, eh, på finns det inget anspråk på att bevaka det som händer utan snarare då att titta en bit utanför allfarvägarna och spåra upp nya, kanske inte tendenser för det är liksom ja, du får en slags trend trendstämpel i det utan titta på fenomen som förhoppningsvis överraskar och också initiera debatter i viss mån introducera nya skribenter också och som sagt inte följa den här eh, utställningstakten eller titta på det som visas just nu. Skriva ytterligare en eh, text och en isä eller det nu kan vara om en fenomenal konstnär som Karin Mamma för hon är så pass eh, representerad ändå. i annan press. Så att titta lite utanför, och det gör ju inte att man säljer fler lösnummer av paletten, men det är ju då eh, den röst vi medverkar med då i, i konstlivet. Eh, beröringsskräck talade du om. Eh, jag upplever ju inte alls det eh, inom samtidskonsten, eh, utan eh, även om utrymmet i dagspressenska dagbladet då inte är jättestort just för kritiken så, så skrivs det om det. det. är den typen av konst vi bevakar. Den samtida konsten. Och det är många som är väldigt irriterade på det. Eh, varför skriver vi om så många unga konstnärer? Varför skriver vi inte om 70-åringar och eh, 60-åringar? Det görs ju förvisso. Men för inte så länge sedan så hade Svenska Dagbladet ett eh, stort uppslag. Jag tror att det var 90 som intervjuades. Och han var så förbaskad på det svenska konstlivet att det är... Ja, den här totala, totala fokuset just på den unga konsten, och så är det inte alls till till exempel Storbritannien där, där han kommer ifrån närmast, så att jag tror att det finns en stor skillnad där mellan eh, nutida konstmusik och samtida bildkonst. Två helt olika problem som vi håller på att jobba med eller, mot, eller så att säga. Så att, eh, och Den samtidiga konsten har ju blivit också representerad på institutioner och just genom skriverier skriveri. Eh, sen vet jag ju att de konstnärer, bildkonstnärer som ägnar sig åt ljudkonst, de är ju fly förbaskade på att de inte är mer liksom att de, inte, de tycker att de står för den nya konstmusiken. Det är ju deras, eller det jag ska inte tala för alla, men jag vet att det finns en ilska. Eh, och att de är fullständigt norsalierade. Sen är det frågan om vilken kritiker som ska ta tag i ljudkonsten. Är det konstkritiken eller är det musikkritiken? Jag vet att jag tror att det är så i Tyskland till exempel, så vi faller alltid inom musikkritikerns område. En ljudkonstnär som Kristina Kubik som var i Stockholm för några år sedan, då skrev jag om. Henne. Men hon är ju utbildad musiker och så vidare Så att hon jobbar också med visuella medel Men det är ju det, är det som är dilemmat också Var har ljudkonsten hemma? Vi kanske måste enas om det Och återigen liksom värna om någon slags revir eller så. För Annars så är det ingen som bryr sig Då, då glöms det bort Så allt är inte av godo Det som är egenhetsöverskridande Utan att man faktiskt inom kritikerkåren Lite brett kommer överens någonstans Om hur vi ska ha det Så att ingen då känner sig förfördelad det gör ju säkert konstitövare ändå, men att man ändå diskuterar det. Eh, ja, det finns mycket mer att säga om både Paletten och eh, Svenska Dagbladet. Men eh, ja, jag kan väl börja så. Jag vet inte, är det något mer du? Nej, är, vi, Ja, ja men tack så mycket. Jag eh, tänkte höra Erik, du är här lite längre och eh, har väl fått en, från Thomas lite synpunkter. Är något du vill... ...kommentera? Mm. Det ska, behövs... Ja. Jag tror inte mm. att det ska flytta runt den det som nej, inte, det, det är, de behöver inte stå de de så jättenära heller. Städande. Det kommer in lite djup i dem det är det, det. Ja, jag ska försöka vara solidarisk på. Inte äh, ha väldigt långa haranger ytterligare, utan äh, låta ordet gå till några annan. Men det, no, äh, några punkter och en öppning också. Äh, äh, jag... Jag har föreställningen att, att du hävdade att jag ser en, stor, en skillnad mellan tillståndet för 15 år sedan och nu och det gör jag alltså egentligen inte utan det, vi talar om ungefär samma, samma mängder av musik, och samma mängder av, av kommentarer eh, och det har det finns inte en sån här, som jag också nämnde, någon gyllene epok då, då då musikkritikerna fick enormt stort utrymme och blev älskade av en, en läsande publik jag är heller inte någon modernismkramare i den meningen att jag skulle vilja se att, att de modernister födda på 50-talet eller äldre hela tiden skulle förekomma på programmen, men det jag tror är en egentligen väldigt viktig del som inte har kommit fram här, det är Eh, kanske beroende på att vi är de vi är eh, som sitter här det är att själva idén om, om, de, eh, om, om begreppet nutida musik alltså, eller konstmusik Att jag anar att vi ändå anser eh, i stora drag att vi eh, talar om ungefär en och samma sak alltså, det finns inte den, eh, den skillnad i, i, i bedömningen av vad som är konstmusik eller inte och att det. Jag tror att, att jag ska också komma, för att föra vidare. Den här om man ser till, till dagens nyheters hållning och vad man alltså egentligen försöker spåra upp så är det just det som kallas gränsöverskridande musik. Det finns en idé bakom musikkritiken. Nu menar jag inte att alla är programmerade efter den idén. Men, men om man läser Martin Nyströms kommentar på, på det här musiknumret så, så poängterar han just gränsöverskridda mentaliteten som han är ute efter att, att, att, att pejla. Jag skulle istället vilja hävda att, att med de institutioner vi har, med de tonsättare som finns, så är den här, det här gränsöverskridandet egentligen relativt marginellt. Nu bör ju faktiskt dagstidningarna vara ute efter det nya, spegla olika typer av förändring. Men en, en inställning där... där just gränsupphävandet är en norm så har man egentligen inte något riktigt fog för det om man tittar ut hur musiklivet egentligen ser ut. Jag hoppas att det kan finnas lite motstyrliga idéer mm. yeah. nu. Tack Thomas. Jag har en kort replik på det? Ja, alltså, jag må vara förlåten att jag uppfattar det som att du tycker att det inte jag ägt rum så stora förändringar när du i din artikel skriver 15 senare. är förstås mycket ändrat och sedan gör en bild av utvecklingen där du säger att för får säga att det ledande utvecklingen. Jag tror inte det finns ens någon riktigt gemensam estetik som, som förbinder de, de tre. Eh, konstmusikkritiker som eh, finns där jag tror att Martin Nyström i hög grad tänker sig en gränsöverskridande alltså en utveckling av ett gränsöverskridande eh, jag ser inte något egenvärde i detta eh, jag tycker däremot att det kan vara viktigt att följa, jag, jag tror alltså på en slags mångfaldstanke. Eh, och jag tror heller inte att det är så att man nalkas någon form av sammansmältning av olika genrer och att, att vi skulle få någon ny typ av musik till följd av en sammansmältning av en populär, eh, populärt orienterad musik å ena sidan och en, en, ska säga, en från konstmusikhållet kommande utveckling på andra sidan. Däremot tror jag att det finns ett par olika eh, utvecklingar just nu inom konstmusiklivet där vi Dels har en fortsättning på, på modernismen som, som jag skulle säga är rätt intressant därför att eh, det, det kan se ut som det är någon slags postmodernism men egentligen så är det eh, så att man vrider till den här utvecklingen ytterligare ett varm men det sker helt och hållet in, inom ska säga, en, post, en konstmusikalisk sfär. Och sedan finns det en populariserad konstmusikalisk form eh, representerad av ett antal tonsättare som eh, ofta blir ganska... Hårdhudat, eller har en hårdhudad inställning i förhållande till den kritik som ofta är ganska längre tid. Och sedan finns det då alltså ska säga, den, den utvecklingen som du talar om här att vi får en inom konstmusik, inom konstlivet så får vi alltså då en, en, en utveckling åt ljudkonsten till och som också på något sätt bryter med traditionen. Men, men det där innebär ju då, skulle säga, bara då att det finns väldigt mycket mer att bevaka än vad media egentligen har möjlighet att göra större rättvisa. Och det är det som är den tragiska situationen. Inte det att, att eh, det skulle saknas intresse för den här utvecklingen. Utan det finns alltså egentligen inte någon större möjlighet att problematisera detta. Det är det som jag skulle säga. Så. Ja, jag vill bara tjata vidare om det här med att eh, jag tycker att kriti kritiken i alla hand, kritiken, inte bara ska ha den här eh, reflekterande eh, i mitt, som jag vill påstå, passiva hållningen till utvecklingen utan faktiskt ta del av den, menar jag. Och eh, det här med eh, den nyströmska ideologin alltså, eh, som han vill upplösa... Allting i en helst om yra som han brukar efterlysa eh, i sina texter. Eh, alltså den, den gränsöverskrivningen kom ju i dagspressen hela tiden från det här hållet som går över till, vad ska jag säga, populär eh, musik eller ren underhållning. Det är, ju, det är ju aldrig tvärtom. Alltså att Nils Hansson går på Berwaldhallen, det ser ju inte. Så att på det viset så tycker jag nog... <laughs> man går på annan avancerad rockmusik i och för Ja, just det. Men, men alltså det är en, jag tycker den där gränsöverskridningen är en ensidig riktning. Sen finns det väl säkert också ibland efterlysa lite, lite entusiasm i kritiken. Så alltså att när, när man tycker att någonting är anmärkningsvärt bra, jag vet inte påkörande, men i alla fall så tycker jag man ska ta i det ordentligt och det, det, det, det finns någon slags svalka som är liksom inbyggd i den här sjangen att det, det, det ska man aldrig göra, man får liksom aldrig hoppa i brallorna av glädje liksom och det, det, det tycker jag är synd mm. det hör också till kritikens rad vill jag påstå jag, bara säger så. jag tänkte säga det här med gränsöverskrivningen inte är, att den är, att den är ensidig det jag menar i min text i, i det här numret då, då eh, det är väl just att eh, gränsöverskridningen kommer lika mycket från ett annat håll, men alltså då, för att sammanfatta kort den artikeln, eh, använder sig av ett språkbruk som man kanske inte, alltså från populärmusikhål, som man kanske inte har gjort så mycket tidigare. Och på så vis så närmar man sig rent eh, retoriskt nästan ett slags konstmusikområde, eh, ett slags konstmusikkritik. Så där håller jag väl i så fall inte riktigt med. Eh, men det kan vi fortsätta med strax här. Skriv, vill du säga något? Jag hade en kommentar till vad du sa om att du saknade en slags entusiasm när det var på plats i musikkritiken. Bara en kort jämförelse med konstkritiken då. Problemet där är ju snarare att på ja, de opinionsbildande sidorna av konsten att många skribenter, konstkritiker, som är väldigt skickliga på alla möjliga sätt om Alltså, nu talar om då, som har ju Det är ju bara frilansare i stort sett inom konstkritiken och de har ju förmåga att eh, säga ja eller nej, vad de känner för. Liksom, det är låga arvoden, så att de har ju inte det här större redaktionella ansvaret. Men många skriver bara om det som de är intresserade av, om det de tycker är bra, och det är ett stort problem. Eh, att, eh, så är det. Eh, och eh, Man vill inte ägna tid åt någonting som man... Alltså inte gillar att sitta och sabla ner det. För det är också, man tar en viss risk alltid när man skriver också negativ kritik. Det är jobbigare. Och vissa skriventer passar mer kanske att skriva om det som någon slags inifrån perspektiv eller liknande. Och delvis så kan man ju vara självkritisk också. Det är klart att om man skulle se då på vad man har skrivit om genom åren då kanske det faller över också i en positiv kritik. Men, så det är ett problem. Många vill inte ta i det som de inte tycker är bra. Även om det är väldigt duktiga konstnärer som kanske gör en dålig utställning då, så skriver man heller kanske inte om det. Hur är det inom musikkritiken? Är det den för snäll? Skriver man också mest om det man tycker om och eh, försöker undvika det? Ja, jag jag skulle säga någonting där. Alltså, eh, Nej, det vill jag inte påstå för att eh, det, det, det, det är ju fortfarande det är ju... Det är ju rätt mycket institutionernas utbud som styr det som vi idag med Tomasson kan kalla anmälningar egentligen. Så att där, där är det där får nog kritiken gå på, även på sånt som han och inte kanske alltid gillar. Däremot så finns det ju och det gäller inte bara musiken det finns ju ett slags värnande som kan vara väldigt påfrestande. Alltså att det här är, är någonting som ändå är kanske inte så förfärligt bra så jätterolig musik men, men det, det är ändå någonting som vi ska värna och så vidare den, den mentaliteten finns ju säkert också inom, mm, inom ditt område det, ja. den, det är också ett problem i jag ska säga, estetiken i temperament bara en kort replik igen på det du nämnde tidigare att du kanske saknar också eh, en musikkritiker som vågar jobba lite med statistik och dra lite mm. intressanta slutsatser från det och mer göra det journalistiska jobbet och på konstkritiksidan på Svenska Dagbladet så det finns inga anställda kritiker och därför så finns det ju inte möjlighet att göra det omfattande jobb för det är ofta ett väldigt tidskrävande jobb man kan göra det någon gång ibland för man tycker det är så viktigt och så men det blir ju kanske lidande, det görs på, från redaktionellt håll, men det kan också vara intressant att ha en renodlad kritiker som drar slutsatser från det material man får fram. Som jobbar både med det journalistiska och med en värdering av detsamma. Som, så, så när det inte finns några anställda så blir det ju problem på det viset. Jag kommer ihåg att när jag jobbade på Expressen så minns jag att vi pratade lite grann om gallerikritik och sådär. Och någon, jag tror kanske det var jag själv, som föreslog att man skulle faktiskt skriva vad, vad tavlorna kostade. Och det, det, var, ju, det, det var ju helt tabubelagt. Det gjorde det en gång. Ja. Och... Fick jag fick absolut inte på Moppo från redaktionen, mm. men blev väldigt sådär, ställd i kylan. Då. Mm. Konstnär, man går ju inte liksom, det handlar inte om att man efter en recension ska gå ut och käka middag med konstnärer på något sätt. Men det var här direkta kommentarer, att det var en jävligt taskig recension, att du tog upp priset. Vad har det? Hur hör det? Men det intressanta var att jag skrev konstkritik från en konstmässa- och där är det är ju en kommersiell cirkus, en karusell, och det kan vara intressant att belysa just systemet på hur en konstmässa fungerar. Och då tyckte jag att det var på sin plats, Så jag tycker, varför ska man inte kunna nämna det egentligen? Kanske inte bara som om Passants sista rader, men på något sätt tala om systemet där konsten verkar. Det görs inte egentligen i så stor utsträckning idag. Det är egentligen därför vi sitter här nu och därför det här numret har blivit mer uppmärksammat än vad tidigare nummer brukar bli helt enkelt för att vi analyserar systemet snarare än konsten musiken. Också. Jag tänkte komma tillbaka lite grann till det här med tidskrifter, för det här handlar inte bara om kritik i dagspress och sådär. utan lite grann också bara en tidning som nu musik eller paletten egentligen har för funktion. För det är ju inte alldeles självklart att den har en funktion. Jag tänkte gå tillbaka till det du pratade om marginalisering Thomas, på ena sidan så har du kanske en dagskritik som blir marginaliserad, men att marginalisering sker också i en tidskrift som denna som blir, fungerar som ett slags revirtänkande med för många homogena röster där alla håller med varandra ungefär va? Ja, du sa det, revirtänkande politiskt ja, tror jag i alla fall. Fast det uppfattar jag så här positivt. Jag tycker att den, det vore ju hemskt om tidskriften för njutiden musik inte värmen om njutiden musik. Det tycker jag är väldigt presentligt. Däremot är det så att man riskerar att tala väldigt mycket för de redan införstådda. Och det, det hör också till. Mm. Det gäller också alla mm. politiska tidskrifter som ju tyvärr också så blir rot. mer och mer mm. marginaliserade. Liberaler har en tidskrift där liberaler pratar med varandra. Eh, Arena är ett, ett, ett auditorium bara för socialister och... Eh, vi har eh, liksom konservativa organ som eh, sänds tidskrift och så. Och risken blir då att om man bara har eh, utbytt en djupare bevakning inom dessa tidskrifter då kommer vi att få ett, ett partikulariserat eh, samhälle och det uppfattar jag som som tråkigt det är därför dagspressen be behövs som eh, ska jag säga, det större torg där man kan mötas. Om dagspressen inte motsvarar det kravet då blir problemet med, med den här marginaliseringen mycket mer kändbart. Mm. Det är därför dagspressen faktiskt har ett ansvar och de som skriver där har ju naturligtvis ett, ett ansvar som de måste själva ta på sig. Att, att försöka då spegla hela musiklivet, alltså olika grupper. Och det ställer ju också då ett krav på, på kritiken där. Att man inte får välja ut en viss grupp eh, och att man också måste se till att, att ha kriterierna eh, tillämpbara för, för alla eh, tänkbara grupperingar och försöka möta dem på deras egen plan. Det, det, det är en uppgift som, som dagspressen har. När kultursidorna blir smalare då riskerar ju detta naturligtvis också att innebära då att att möjligheten att rekrytera då ett, en ny, nya lyssnargruppen, nya läsargruppen minskar. Och det är det jag uppfattar sig som något negativt. Revivbevakning är bra, men bara om den är så att säga kompletterad och då ett större bevakningsfält någon annanstans. Då frågade Erik. Jag måste gå, jag har aviserat. Okej, okay. tack. Mm. Jo, Erik, du pratade lite innan här om äh, det här numret för 15 år sedan. Det står, den här texten refererade till tidigare och... du skrev det, är som han började säga. förlåt. Det är den Absolut. Mm. Mm. De här två tidningarna, 494 eh, respektive 98, där Erik skrev mm. eh, musikbevakningen i dagspressen, musikritiker i dagspressen, och du sa att eh, reaktionerna var skildes sig 94 från 08. Kan du berätta lite om det? Uh, jo, det är helt enkelt så att på alltså den, den betydligt mer ambitiösa uh, artikeln för 15 år sedan då kom det inte en enda replik. Um, och uh, i den här, nu det handlar, är det ett helt nummer som handlar om, om musikkritiken eller åtminstone ett mycket stort antal artiklar den har blivit kommenterad på eh, IDN, eh, i i eh, Gunilla Broders blogg det vill säga det har kommit olika typer av respons och, och där skulle man kunna antingen gissa att eh, det finns en man säga, att man har snabbare till replik eller, och vilket jag faktiskt tror är fallet, att det som var nutiden musik tidskriften nutiden musik 95 och också länge tillbaka i tiden, är någonting annat än det vi har att göra med här, det vill säga den, den under en längre tid var det en tidskrift som mycket i mycket var ett språkrör för FSD, för, för de svenska tomsättarna. Man skulle helt enkelt se till att, att ha ett antal artiklar om svenska tomsättare. Det var närmast en plikt. Den, det pliktsskrivandet är, såvitt jag kan förstå, helt borta. Andreas Engström har sett till att, att, att bredda antalet musik, Förekommande musikgenre eh, i jämförelse med hur, hur det var tidigare. Det vill säga den, den, den konstmusikaliska eh, hårda kärna som fanns, den är, den, den är förändrad. Det är inte så att, att, att, att det är en vridning i, i vad ska jag säga, populariserande riktning, men det är ett mycket större eh, utbud av, av, av artiklar som, som tar upp annan musik än äh, kammarmusik, äh, symfonisk musik och, och, och, och svenska tonsättare så där, Där har en, en mycket stor äh, ändring äh, skett. Um, och det... Äh, det, Ja, punkt. Mm. Kan Alltså ska jag lite cynisk Ska jag säga att en anledning till att det här numret blir lite mer uppmärksammat än andra numret är helt enkelt att skriva man ett påhopp på ex existerande skribenter så blir... De som ogillar dessa skribenter bli glada och skribenterna själva blir glada och trädde gärna i svaromål. Så det är det absolut bästa receptet för att få uppmärksamhet är att hoppa på skribenter, för då går de naturligtvis i svaromål. Så att lite jag skulle jag säga då att det är att alltså lite cyniskt att det kan vara så, men samtidigt så tror jag då att det finns ett, ett, ett missnöje med med den krympande bevakningen, det finns en osäkerhet som man inte har riktigt formulerat för sig själv. Vad är det som håller på att hända i musiklivet? Varför har vi blivit så marginaliserade? Vad är det för elitistiska krafter som har trängt undan oss? Vilka är grunderna? Är det Alltså någon form av självförståelse som har ruckats på där? Det är ju trots allt så att det inte finns denna... Eh, bredare bevakning längre och man kan alltså känna sig ifrågasatt och eh, naturligtvis den estetiska diskussion som man tidigare kunde förvänta sig den finns i väldigt eh, liten grad därför att man måste just försöka eller ett skäl till det är att man måste försöka anpassa sig så mycket till olika genrer att kvalitetskraven kommer att skifta Lite grann i förhållande till de här olika grupperingarna. Man har inte ett fast normsystem utan man har eh, normsystem inom varje genre men de är aldrig riktigt tydligt formaliserade. De märks mest i praxis. Alltså man kan avläsa eh, vad kritiker har för estetiska preferenser utifrån deras värderingar. Inte utifrån en, en mer tydlig hållning. Och det är möjligt, möjligt att det också är bra en, en tung estetisk debatt kanske inte skulle gagna så mycket. Men när man aldrig har en, någon, någon som synar värderingarna utfördigt då, då riskerar de att bli osynliga En liten fråga är om ähm, gäller just den här påhoppen eftersom jag uppfattar min artikel här som totalt befriad från, från sen så kan det finnas missuppfattningar som, som är värda att, att kommentera eller lägga till rätta. Men, men påhopp äh, hittar jag inga. Däremot så, så lyckades jag klämma in ett antal ordentliga angrepp i min, min tidigare artikel ähm, och äh, de lyser missen frånvaro här. Att det, det, det var en mer dramatisk artikel som möttes med, med tystnad och här en, en en Större benägenhet att, att, att, att replikera. Det finns kanske en utlämnandets eh, taktik, där som, som man säger att, att visligen kan en hård karaktäristik vara kännbar. men en eh, eh, marginalisering, om man uppfattar det så kan det naturligtvis också bli kändbart. Eh, man känner sig helt enkelt. Eh, man kan känner sig osynlig i ord även om man inte är attackerad. Ja, men jag håller med på båda där, men jag reagerar också på att det finns inga pååg, tycker jag, i Eriks text, och det gör inte min heller tycker jag. Även om jag fick höra det här att dag att en som ansåg sig påhoppade i min text genom att jag inte citera. Jag tror det blir helt enkelt ovanligt att, man, att, man, att liksom musiklivet, i det här fallet de som bevakar den, blir liksom synade. Eh, och, så jag tror precis som Thomas, att, att några har liksom sett sina namn på det, och därför så har man, har man reagerat på det vi måste bemöta. Jag, ja. jag tycker att vi behöver... Vi har för att få på. Alltså, vi har ju inte haft det för talvis och vi lärnar så om... Och så har, så här, i, I efterhand så brukar jag komma ikapp, så att säga. Jag varje dag. Eh, men jag tror inte, till exempel i förra Norden så hade vi också en, vad ska man säga, musikmediaanalys. Eh, det var då Stockholm New Music. Jag tror inte den genererade någon reaktion någonstans. Jag kan ha misstaget mig, jag tror inte jag har sett det där heller. Men det var också en analys av hur media, media fungerar och liksom vilka eh, diskurser som första där och så vi hade det redan i förendomet också och eh, vi har haft på nätet en, en debatt om kamarmusikmanifestet som vem som sa idag till mig att den borde egentligen ha fått liksom i en stor dagstid för den så stor angeläggning. Men den har heller inte liksom kommenterats varken i, eh, som jag förstått det, i eh, radio, musik eller kultur och så där. Utan det finns på, bara på den så jag tycker nog att det finns, äh, att det finns vad heter det, diskussioner som, får, som riktar sig utåt och som även riktar sig mot, äh, mot de stora. Medierna. Men frågan är, gör, är såsom, ja, fick en sa som jag är nyfiken på det helt enkelt, vilken, vilken funktion fyller den här tidningen hos dig, hos Martin Nyström, hur mycket läser ni den? Är, den? är den viktig att läsa? Det funderar jag. Men nu ska vi se här. Vänta nu. Ska vi, få... ska vi lämna ordet fritt redan nu, eller? Vad säger ni? – känns som det Ja. Vi lider? Är... Ja, det har ja. är är jag sagt. Ja. Hon lämnar mig, ja. Nu sitter jag direkt av Jag Och jag... Jag har med att menina säger att vi inte alldeles borde börja. – Nu hör ni mig. – Nu hör ni inte det sista bort. Jag håller med om det som ville säga: att vi alltid väldigt ofta är väldigt överens. Att väldigt många här känner man är, är överens om väldigt många saker. Man måste liksom skapa konflikter för att göra bra texter. Men eh, det du sa om att eh, dagstidningarna in, inte tar upp den typ av debatt som du. Just nu har Ingrid gjort en uttida musik och på webben. Egentligen, om vi skulle gärna ha den debatten mot med i kärnsta dagbladet– –så skulle jag absolut kunna göra det. Vi har skrivit om kammarmusikmanfästet– –och det har jag inte blivit så mycket debatt om det– –men det finns ingen som säger att det inte skulle kunna bli det. Den som skriver en rad artikel i ämnet och skickar den till en tid– Man måste, man måste anpassa sig till mer det specifika medels omständigheter. Man måste skriva dagstidningsdebattaktivet för att de passar i dagstidning. Det är ju så enkelt. Ja, jag, jag vill också vara lite historiskt om jag får. Det var jag som följde den här är inte den dagstiden en plats inför. Men på den tiden var dagstiden, jag var på Men vi har också vunnit mycket i tillgänglighet och förmåga att identifiera nya människor för musik. Alltså, den debatten där, där Erik och Janne Gotten som var de här människorna tror jag inte lockar så väldigt många nya människor till konserter i nyfiken av musik. Med många gånger man är hemma i adorn och i text. Liksom. Men de korta, enkla artiklar som vi idag ska ta av dem Presenterar musiker, de är. De, är, de bildar en publi som sen kan läsa de är mer specialiserade artiklarna i nu till den här musiken och plockar på andra. Ja, det är det här tror jag är ett slags kärnpunkt och en, en, en, en av de mest intressanta frågeställena under hela kvällen därför att eh, dels ser man eh, ja, framförallt man ser en, en, en förändring av, av dagstidningarna och dagstidningarnas roll nämligen att, att tidigare kunde den här diskussionen föras för 15 år sedan i en dagstidning eh, men idag ser det annorlunda ut och som Thomas har varit inne på man förskjuter den egentligen avancerade diskussionen till andra fält än de som är de stora medierna. Vi säger att de stora medierna förlorar mycket av den, den intellektuella energi och det den, den, den, den, den intellektuella samtal som tidigare fanns tillgängligt. Det kanske inte berördes, det kanske inte var så väl lästa artiklar men det är onekligen så att, att antalet personer som då tog del av den här typen av diskussioner är, är betydligt större när, när det finns en dagstidning än bara i en, en, en specialtidskrift. Det blir ett betydligt större problem, skulle jag säga, när det rör andra typer av av, av företeelser än just nu till konstmusik, alltså att, att det är en Jag själv har arbetat under 5-6 under år på, på en tidskrift som hade som identitet att eh, se till att med en upplaga på mellan fem och 10 000 eh, exemplar eh, ha den typen av diskussion därför att den var försvunnen från dagstidningarna och det är, eh, när dagstidningarna inte är öppen för, för eh, eh, den typen av material eh, när det eh, blir Ska jag säga, en, en del i, i... Jag skulle inte säga att, att Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Expressen, äh, Aftonbladet att, att något väldigt påtagligt skulle ha, ha inträffat. Äh, det vill säga att, att det inte alls finns någon intellektuell diskussion där. Det är naturligtvis helt falskt. Äh, men däremot en, en tendens åt det här hållet. En, en tendens att, att äh, odla äh, smågrupperingar där ett... ett, ett, ett egentligen en, en, en avancerad diskussion kan föras eh, är eh, alltså direkt olycklig. Dagstidningarna måste in, fortsätta att odla den typen av, av, av, av, av eh, verksamhet. Med det är inte sagt att, att det Bolöven Dahl har kommenterat just angående eh, diskussionen 95 att, att det, jag skulle inte räkna den till de, de liksom Demokratiskt viktiga samtalen, men det, det var en stor lycka att ha varit på tidningen på den tiden. Alltså man får ju heller inte glömma att en stor del av, av musiksbälternas eh, verksamhet är pedagogisk. Alltså den är i hög grad informativ. Den har blivit mer sådan eftersom marginaliseringen har blivit större paradoxalt nog. Att, att, eh, informerar man eller tar man upp ett nytt namn så måste man också skriva någonting om detta namn man måste alltså ge en bild av detta och den rent informativa verksamheten är också någonting som uppmuntras på redaktionerna kanske så långt så att man ibland uppfattar det som att man talar inte över huvudet på läsarna så mycket som under deras fötter och jag kan bli tillfrågad att skriva om kall, jag måste inte skriva att det är en dirigent och, och det kan jag känna då att Ja, hur, hur mycket av kunskap eh, kan jag förutsätta av hos läsarna? Det är så att, att eh, i sambor, alltså om man nu sätter det i lite större sammanhang så är det så att, att en tidigare eh, kritikergeneration kunde utgå från att, att eh, läsarna visste vad sonatform var. Jag kan ge mig på att nästan inga av mina läsare idag vet vad sonatformen är och det betyder att jag måste skriva på ett helt annorlunda sätt. Det är heller inte så att de nödvändigtvis känner till vilka instrument som finns i en orkester. Det betyder att jag har ett informationskrav som skiljer sig i väldigt hög grad i förhållande då till tidigare generationer. Jag måste skapa ett intresse hos läsargrupper som befinner sig på marginalen, medan man tidigare då naturligtvis hade då en, en, en en rätt stor grupp som, som eh, läsare som hade god kännedom om traditionen, hade följt den från romantiken via modernismen in i dagens väger. Idag är det många läsare som inte vet någonting om den tidigare modernismen. Jag kan inte alltid eh, referera då till, till, sex, till tonsättare som är kända på 60- och 70-talet. Många går direkt från någon slags scenromantik in i den postmodernistiska... Eh, svär som, som nu en, en rad tonsättare har valt att eh, träda in i. Och det betyder att det informativa problemet är, är, är mycket större än vad det har varit tidigare. Eh, och också detta då att försöka locka läsare eh, blir, ett större, blir en större uppgift. Och det, det kan man göra naturligtvis på väldigt olika sätt. Eh, intervjuer som man har gjort tidigare tror jag är numera är ganska kan vara en ganska misslyckad väg in däremot så tror jag nog det som du det att då och då skriva en essä ta upp ett enstaka verk ett enstaka konstnärskap, det kan skapa intresse det har vi också kunnat att märka så att där plötsligt då så uppstår ett punktintresse men det blir ju tyvärr ofta bara ett punktintresse ett exempel är att när jag skrev om Varès samlade orkesterverken skiva för ett antal år sedan då såldes 500 exemplar här i Stockholm på några dagar vilket är fullkomligt makalöst. Det var i och för sig då att både Svenska Dagbladet och Dagens nyhet gjorde samtidigt. Men där skapar man alltså ett intresse genom att, att göra en punktbevakning. Sen kan man hoppas att detta fortsätter. Men, men vi, man måste alltså hela tiden vara medveten om att, att kunskapsbakgrunden och intressebakgrunden idag ser användning. Och då kan man möjligen säga att ja, det är därför det då en tidskrift, eftersom du nu är inne på detta, då, har ju naturligtvis ett tilltalsområde då, så att vi kan egentligen... Så säga, skapa då eller, eller möjligen ge en glimt då, av en sfär som då är en tidskrift det är, den, det är det rätta för att, att, att bevaka och så är det naturligtvis. Och det, då, då är ju naturligtvis väsentligt då att de här tidskrifterna ser till då att, att för det första att överleva <coughs> och sen för det andra då att, att också ha en denna, så att säga, bredare bevakning så att man inte bara talar till en bredare införstående. Det är en grannlaga uppgift naturligtvis. Varje tiske. Hans här? Jag har bara en liten fundering. Jag tycker det är väldigt intressant att veta vad den här definitionen är. Läsaren med den låga ambitionen. Var, var kommer den här definitionen ifrån? Eh, av läsaren med den låga ambitionen? Ja, man förutsätter Man säger så att, att det sker någon form av det där bildade nivån på läsaren tid. Vem är det som du Nya läsare som har ett lägre läser konstkritik? Eller? Jag tror inte att läsaren eller... behöver ha mindre, det är inte så att läsen behöver mindre attention, utan man utgår, det finns ju naturligtvis läsarundersökningar som man utgår ifrån. Och tyvärr får vi säga då att, att de undersökningarna visar att om det är några recensioner som har en väldigt liten läsekrest så är det konstmusikrest i synnerhet om det gäller nutiden konstmusik. Och naturligtvis då så hänvisar man till, till publikundersökningar också från olika festival, kon, nutida konstmusik. Alltså det blir ju en slags oncirkel där, att eftersom man då förväntar sig att det ska vara en liten publik så, så blir det så att det där speglar det. Däremot så speglas det inte då i frekvensen av recensionen. Nutida konstmusik är proportionellt väldigt mycket mer bevakad än andra genrer, alltså man ser då till, till utbytet som helhet. Men det är ju naturligtvis, bygger mycket på fördomar skulle jag säga, naturligtvis också. Att man tänker sig då att, att det där är en samling nördare som sitter ute och, och, och äh, låtsas vara intresserade än är det egentligen. Alltså det är, äh, men så kan det ju gälla för vissa andra skärrörer också. Alltså att man tänker sig att det, där är, det är passé och äh, jass. Finns det någon publik för det längre? Nej, det är inte. De är döda i sina islamstorier. Ja, man lyss fortsätter. Jag kan inte låta tänka på det undersökningar på den här amerikanska televisionens författning som såg man lokalitärade för ett par år sedan. Där man beskyller väldigt mycket av public service-tvs sjunkande eh, kvalitetsnivåer eh, på att man gjorde publikundersökningar och sedan strukturerade man fullständigt hela, hela upplägget på vad vi vill ha, vad vi vill se var, eh, vad ska vi säga väldigt mycket lokomitärer och väldigt mycket tänkningar. Det är här typen av det ganska oerhört satta resultatet av någon form av vilja att det borde den stora massans behov. Liksom. När det gäller här så det borde vi inte göra det som en jämförelse, men det kanske finns en väldigt, väldigt låg resistans liksom, mot, eftersom det nu ut det finns en avintellektualisering, den drabbar inte bara konstmusiken. Alltså det är ju när, om när, återför, när man återförde konstmusikbevakning till sensiderna, så innebar det också att man eh, tvang sänka anspråken på hur man kunde skriva. Det är andra typer av redaktörer. Namn som man i litterära sammanhang kan ta för givna, eh, alltså, mot, motsvarande namn i konstmusiken kräver då förklaringar men det gäller också till det ska jag säga teater och konstrecensioner. ja mm. mm. Det är inte visst. Nej men ljudkonsten är knappast någonting som kommer upp på våra möten. och så Hur ska vi behandla den och varför skriver vi inte mer om det? Utan det ligger där och skvalpar någonstans mellan de här två. Eh, ja, mellan musikkritiken och konstkritiken tror jag. Och eh, tror jag att vi borde diskutera det. Och eh, inom ljudkonsten. Så eh, utövarna kommer ju som sagt både från musiksidan och från bildkonsidan, så att, eh, och Sen tänkte jag också på, jag eh, läste här igenom vad eh, olika kulturchefer, hur de såg på eh, konstmusik och sådär. Och då kom jag då vem det var som sa att eh, förutsättningen är att eh, utövaren är musikaliskt utbildad. Och så kanske inte i fallet bland de konstnärer då som håller på med ljudkonst. Vissa har musikal, eller har gått på musikhögskolan och så vidare, vissa har inte det och hur är det för att hålla på med nutida, jag är inte inne i, så att säga, i den här kontexten som ni befinner er i, men jag undrar, för att hålla på med nutida musik, då, då är det så alltså självskrivet att man ska Alltså konstmusik menar ja. alltså, jag, jag. Att jag man ska jag, vara utbildad. Jag alltså tror inte att man ska ta det där bokstavligt, det bokstavligt utan helt enkelt att det finns en förankring i någon slags tradition som, har, mm. som finns inom konservatorier och så vidare. Mm. Så det är, jag tror att, ähm, ja, inte bokstavligt mm. alltså. Nej, det är en fråga utifrån då, jag... Men det mm. finns liksom en historisk, en väldigt historisk tradition som, äh, som jag tror att han vill Ja. Eh, sen bara tänkte jag bara en kort replik på det här du nämnde om det pedagogiska ansvaret. och Det tycker jag på sätt och vis man har även i en specialtidskrift. Inte så här: på och pedagog och klappa på huvudet. Men man gör, en text blir mer energirik om man på något sätt ändå försöker kontextualisera och kanske inte talar om det här är en dirigent och så vidare. Men att man skapar bilder, en känsla i texten. Det blir roligare att läsa även för de inbittna eh, inom då bildkonst eller musik tycker jag. och eh, Eh, sen tycker jag att problem också få in riktigt bra isär. Många kallar sina artiklar essär när det är akademiska texter eh, fullt med referenser. Där just essens eh, kraft är ju att man hittar en intressant iakttagelse. Ett eh, perspektiv som känns nytt och fräst om man överraskar läsaren och inte tynger då med eh, referenser hit och dit. Utan, så jag tycker att essän ser man väldigt lite av. Utan det är en, mer fokus på såna akademiska texter.